Жінка в сірому Все узбережжя знало цю давню історію, схожу на легенду. Як тоді, коли приморське місто було вже в облозі, комісар бригади червонофлотців, бувши хворим і пораненим, маючи змогу останнім рейсом вилетіти у тил, сам у вирішальну хвилину відмовився від своїх переваг. Поступився місцем у літаку зовсім незнайомій вагітній жінці, приведеній партизанами з гір. Уже в польоті жінка дізналась, що комісар, маючи запалення легенів, багато разів ходив з моряками в атаки і що тим-то і надано було цій людині право летіти на велику землю, де його неодмінно треба було госпіталізувати. Коли жінка почула про це, вона навіть розплакалась, тяжко переживаючи подаровану їй можливість летіти замість того, кому цей політ зараз, може, був ще необхіднішим. Її не переставали мучити докори сумління. В думці не вкладалось, чому він так зробив, чому поступився місцем, може, навіть життям своїм поступився, зовсім незнайомій людині, привігши тим самим себе невідомо на що. Чим я віддячу йому, чим, звертала жінка час від часу до своїх сусідів, здебільшого теж поранених. Її відповідали мовчанкою. А коли комісар опинився в концтаборі, і вже тільки один драний матроський тільник прикривав його побиті в закипілих синцях плечі та груди, не могла фашистська варто впізнати в цьому атлетичної статури морякої. Того, ким він був насправді. За наполяганням товаришів, комісара було переодягнуто звичайне рядове матроське. Він і сам бідний ні в усьому став рядовим, нічим не вирізнявся ні поведінкою, ні своєю полонянською невільницькою зовнішністю. Лише згодом вартові стали помічати, як уважливо ставляться до нього товариші по нещастю, стараючись хоч як-небудь допомогти йому, коли випало їм разом працювати спершу в полі, на колишніх радгосних плантаціях, а потім на кар'єрах в каменоломні. Помічено було, що дослухаються до кожного його слова, і навіть від прискіпливого погляду наглядача ніби не в нарок заступають свого добровільно визнаного ними вожака. Тож хто він є насправді? Чи такий він уже рядовий, яким постає у своїм дранім, перетлілим від поту матроцькім лахмітці? Мав би, здавалось, змізернитись, саморозчавитись від того невільницького життя з його баландою, безправ'ям, погрозами пристрілити будь-якої миті. А він одначе не поник, не зломився, ще й інших біля себе непомітно гуртує. Варто було виникнути підозрі, як незабаром з'явився в концтаборі і іуда-запроданець, золотушний жевжик на ім'я Бруно з місцевих фольксдойчів. Ніби прогулюючись, забрів він із табірними посіпаками на радгоспні городи, де полонені, позгинавшись до землі, саме домучували на морквищі свою денну норму. ноги. З водянистим поглядом Бруно, ступаючи серед полонених, спостерігаючи, як ретельно видовбують вони дрібненьку морквицю, ствердує, мов, камінь землі, здається, не мав до чого вчепитися. Та ось, раптом, змружившись на манір слідчих, він спрямував свій хижий погляд на того, кого шукав, на їхнього прихованого вожака, що саме розігнув спину, випростався. «Він! Це він!» – вигукнув Бруно, звертаючись до своїх озброєних супровідців. «Я бачив його, коли він виступав на мітингу в Севастополі на початку війни». І глумливо осьміхнувся до впізнаного. «Тож були ви, пане комісар, ви, ви, в таких речах я не помиляюсь.